У другій половині 1988 року влада зрозуміла наростання національно-демократичного руху не зупинити, а тому вирішила скерувати його у потрібному напрямку, використати його ж методи собі на користь. Тобто знову вдалася до звичної з 1920-х та 1940-50-х років тактики творення легендованих фальшивих структур. У липні 1988 року КГБ підготував рекомендації для відновлення впливу на суспільну ситуацію через ініціативних відданих соціалістичному ладу осіб, читаємо тут, слід створити громадське об'єднання боротьби за перебудову і таким чином взяти справу в свої руки. Під гаслами «За єдність», «Соціальну справедливість» і «Соціалістичну рівність» обмежити доступ націоналістично налаштованих елементів і втягнути в це об'єднання якомога більше «здорових сил» із самодіяльних організацій, надати їм достатні засоби відрахування і розгорнути з націоналістично налаштованими елементами ідеологічну війну, створити з підготовлених людей групи, які могли б у імпровізованій обстановці на мітингах заволодіти увагою людей. Кінець цитати. Серед активістів опозиційних організацій дедалі популярнішою ставала ідея їх широкого об'єднання за зразком народних фронтів, що діяли у Прибалтиці. 23 листопада в будинку письменника відбулося засідання членів Спілки письменників України, громадських об'єднань «Громада», «Спадщина», «Український культурологічний клуб» Комітет захисту Голосіївського лісу, де розглядалася перспектива такого фронту. Інформація про це відразу стала відома КГБ, який наступного дня надіслав першому секретарю ЦК КПУ Щербицькому звіт про Захід і копію проекту програми Українського народного фронту. Лист закінчувався повідомленням – чекісти – через оперативні можливості здійснюють позитивний вплив на ініціаторів створення Народного фронту з метою спонукати їх до узгодження програмних документів із партійними органами. Так між чекістами і активістами почалася боротьба, яка завершилася наступного, 1989 року, Створенням народного руху України за перебудову. Рік 1989 1989 рік посідає почесне місце в умовній категорії найвідоміші революційні роки світової історії. Справді, досить мало можемо знайти коротких часових періодів настільки багатих глобальними змінами. Найвиразнішим символом 89-го стало падіння Берлінського муру, яке ознаменувало кінець епохи Холодної війни та звільнення народів Східної Європи від комуністичного панування. Проте зміни не обмежилися тим, що Радянський Союз скорочував територію свого впливу, відступаючи із завойованих після Другої світової війни теренів. Вітер змін швидко і впевнено міняв саму імперію. Саме цього року вперше похитнулася монополія комуністичної партії на владу. Це сталося в результаті безпрецедентних для радянської влади виборів 26 березня перших радянських виборів, які відбулися здебільшого на альтернативній основі. Тобто виборці мали можливість обирати більше, ніж з одного кандидата, під час яких був присутній елемент справжньої політичної конкуренції, наявність програм у кандидатів, їхні зустрічі з виборцями, телеефіри і, бодай, частково дотримано таємниці голосування. За результатами комуністи все ще мали абсолютну більшість 87%. Проте, крім них, до законодавчого органу потрапили і представники демократичної опозиції. Зокрема, людина, яка стала її символом – академік Андрій Сахаров. Україна – у 1989-му залишалася однією з неспокійних республік Союзу. Згідно з інформацією КГБ, за цей рік тут відбулося 1565 масових заходів. Близько половини з них, 732, були несанкціонованими. У вуличних акціях, Загалом узяли участь понад 2 мільйони осіб.